Знай же, Йоганнесе, що іменини княгині збігаються з іменинами Юлії, бо Юлію, так само, як і її володарку, охрещено Марією. Ох. вигукнув, схопившись, крейслер, і очі в нього гнівно спалахнули. Ох, майстре. Хто тобі дав право так зухвалу, так безжально глумитися з мене? Невже ти? «Сама доля здатна заглянути в найпотаємніші глибини моєї душі!» Нерозважний шаленцю, незворушно звався майстер Абрагам, коли вже нарешті спустошливо пожежа в твоїх грудях обернеться в чистий пломінь світла, що живиться глибоким розумінням мистецтва. Відчуттям того високого і прекрасного – на яке багата твоя душа. Ти вимагаєш, щоб я змалював тобі, як відбувалося те фатальне свято. Тож вислухай мене спокійно. Та якщо ти зовсім занепав насилі і не можеш слухати мене, то я тепер попрощаюся з тобою. Розповідай, глухо мовив Крейслер, і знов сів, затуливши обличчя руками. «Я зовсім не збираюся, – сказав майстер Абрагам, раптом повеселівши, – я зовсім не збираюся, люби Йоганнеса стомлювати тебе описом усіх тих хитромудрих пристроїв і вигадок, що здебільшого завдячували своїм походженням винахідливій голові самого князя. Оскільки свято починалося пізно ввечері, то певна річ, чудовий парк, що оточує з усіх боків заміський палац, був ілюмінований. Я намагався досягти в тій ілюмінації незвичайних ефектів, але не так успішно, як хотілося б, бо князь твердо наказав по всіх алеях почіпляти невеликих чорних щитах різнобарвні лампіони так, щоб із них утворювався вензель княгині, а над ним – князівська корона. А оскільки ті щити були прибиті на високих стовпах, то вони дуже нагадували освітлені застережні знаки, що забороняють курити чи обминати митницю. Апогеєм свята мала бути вистава на сцені серед парку, утвореній з одного боку рядами кущів, а з другого – штучними руїнами. Зрештою, ти й сам її добре знаєш. Актори, запрошені з міста, мали зіграти там щось алегорічне. Навіть якби автором тієї алегорії не був сам князь, отже якби вона, як дотепно висловився театральний директор, що отримав доручення поставити князівську п'єсу, не спливла з вельможного пира, то й тоді вона мала б незвичайний успіх, бо була досить безглузда.